Хочте вірте, хочте ні, але щойно за ним зачинилися двері, як до спальні влетів Юстас. Із такою сяючою фізіономією, що я на мить зажмурився. «Щоб мені провалитися!» – вигукнув я. Юстас задоволено захихотів. «Чиста робота, Берті!» – сказав він. «Вищий клас! Шкода старого Клода, але іншого виходу не було – я вислизнув від нього на вокзалі, зловив таксі і помчав сюди. Думаю, цей дурник досі ламає голову, куди я зник. Але що мені залишалося робити? Якщо ти справді хотів, щоб я вирушив до Південної Африки, тобі не слід було знайомити мене з міс Уордор. Зараз усе тобі розповім, Берті. Ти ж знаєш, я не з тих, хто закохується в кожну зустрічну. Продовжив він, присідаючи на моє ліжко. Гадаю ключові слова для опису мого характеру, це вольовий і небагатослівний. Але коли зустрічаєш жінку настільки близьку по духу, треба діяти швидко і рішуче. Я, о Боже, ти теж закохався в Меріон Вордор? Теж? Що означає теж? Я не встиг і рота розкрити, щоб розповісти йому про Клода, як той з'явився власною персоною, відроджений із попелу, мов птах Фенікс. Я завжди казав, що знаменита суміш Дживса здатна миттєво повернути до життя будь-кого. Хіба що, може, єгипетську мумію? Ні. Усе в спеціях, здається, він додає вустерський соус чи щось подібне. Клод підбадьорився, як квітка, поставлена у воду, але щойно побачив улюбленого брата, який здивовано витрішився на нього поверх спинки ліжка, одразу ж занепав духом. «Якого дідька ти тут робиш?» спитав він. «А якого, дітька, ти тут робиш?» перепитав Юстас. «Ти повернувся, щоб переслідувати міс Вордор. Так ось чому ти повернувся!» Хвилин десять їхній діалог розвивався у вигляді варіацій на цю тему. «Гаразд!» – нарешті сказав Клод. «Нічого не вдієш. Ти тут і нікуди від цього не подінешся, Нехай переможе найсильніший!» «Але, дітьку, вас усіх забирай!» – не витримав я. Просто нісенітниця якась. Добре, ви вирішили залишитися в Лондоні, але жити ви де збираєтеся? Як де? Тут?» – здивовано сказав Юстас. «А де ж ще? піднявши брови, запитав Клод. «Ти ж не відмовишся нас прихистити, Берті?» – запитав Юстас. «Усі знають, що ти не покинеш друга в біді», – додав Клод. «Але послухайте, ви, телепні!» «А раптом тітка Агата дізнається, що я вас тут ховаю, коли ви мали бути в Південній Африці. Уявляєте, що зі мною буде?» «А що йому буде?» – спитав Клод у Юстаса. «Думаю, якось викрутиться», – відповів Юстас Клоду. «Ну, звісно», – остаточно підбадьорився Клод. «Він точно викрутиться». «Які можуть бути сумніви?» – сказав Юстас. «Берті такий винахідливий хлопець, обов'язково викрутиться». «А тепер...» Змінив тему Клот. Повернемося до наших баранів. Як щодо обіду, Берті? Зілля, яке влив у мене Дживс, викликало звірячий апетит. Загасити цей вогонь можуть лише півдюжини відбивних і величезний шматок пирога, не менше. Думаю, в житті кожної людини трапляється чорна смуга, про яку вона потім не може згадувати без дригання, холодного поту і скреготу зубів. Якщо судити з сучасних романів, у декого ці смуги моготять одна за одною, як на залізничному шлагбаумі. У мене, щасливого володаря солідного доходу і відмінного травлення, такі періоди трапляються вкрай рідко. Але про дні, що настали після другого пришестя близнюків у мою квартиру, я намагався згадувати якнайрідше». Я жив з відчуттям, ніби з мене витягли всі нерви і намотали на котушку для телефонного дроту. Жахливий стан, можете мені повірити. Річ у тім, що ми, вустере, неймовірно правдиві, прямодушні та чесні, і для нас обман когось – це просто ніж у серце. 24 години на берегах потомаку все було спокійно. Аж раптом до мене знову нагрянула тітка Агата – Прийди вона хвилина двадцять раніше, вона постигла побачити, як близнюки з радісними вигуками наминали яєчню з беконом. Вона мовчки опустилася в крісло, і я помітив, що вона, всупереч звичаю, виглядала збентеженою і розгубленою. Берті, у мене дуже неспокійно на душі, сказала вона.